Маріна Гріміч, «Егоїст», роман, видавництво Дулібе, Київ, 2006 рік, читає Павло Жиряченко. Так, я егоїст. Егоїст я, й що? Так, я маю принципи і не хочу ними поступатися. І нехай ці принципи не відповідають середньому статистичному стандарту, Мене це не обходить. Це мої принципи. І крапка. Так, я – егоїст. Але невже в світі нема більшої вади, аніж егоїзм? Невже краще бути улесливим блюдолизом, підівбаним хвостом? Невже краще бути генетичним невеликовним рабом? Так, я на дух не переношу примітивності і непрофесіоналізму. Тому моя категоричність і нетерпимість виправдані. Я максималіст. Та й що? Що мені тепер? Повіситися? Так, я сноб. Так, п'ята частина моєї квартири віддана гардеробній. Та й що? Може краще ходити у зашмульганому костюмі і несвіжій свіжій сорочці? Так, в моїй гардеробній навіть шкарпетки мають свою поличку – де вони бездоганно складені. А вже ж, я так себе люблю, що навіть їх прасую. Що тут смішного? Так, кількість моїх кроваток перевищує середньо-остатистичні норми. Той що? Чому я повинен рівнятися на середньоостатистичні норми? Чому? Що з того, що я хочу бути бездоганним навіть у цьому? Невже це такий гріх? «Так, я не терплю дитячого вереску. Так, я не хочу дітей. Та ще й від Аліси. Не хочу я з нею одружуватися. Хай іде. Мені сексуальні послуги надто дорого коштують. І річ не в грошах, а в тому, що, бачите, я сплю з нею лише тоді, коли мені хочеться, а не тоді, коли їй закартіла. Чому я повинен з нею спати, коли не маю жодного бажання? Чому?» Чому я повинен себе ламати? Так, я визнаю, у ліжку для мене головне, щоб мені було добре, а не Альфонс, щоб задовольняти забаганки своєї партнерши. Так, я знову збираюся купувати машину. Нову модель. Що в цьому страшного? Я заробив, я маю право. Я люблю машини. Можу я в житті щось любити, чи ні? Хороша машина, як пес. Вона ніколи тебе не зрадить. До того ж, вона жіночої статі. До того ж, ніколи не потякає, а спокійно спілкується з тобою через комп'ютер. Вона набагато розумніше створіння, аніж жінка. Тому я не продаю старих машин, а зберігаю їх. Саме зберігаю, а не колекціоную. Час від часу мені хочеться поспілкуватися з тією чи тією машиною. Тоді я йду в гараж. Не сідаю за кермо. Я не зраджую свої старі машини. Я не розумію, що в цьому поганого. Такий самий сантимент маю до годинників. Чому, купуючи новий годинник, я мушу старий продати лише тому, що він застарів? А якщо мені його подарувала мама? А якщо я його купив на свою першу зарплату? А якщо цей золотий годинник пам'ять про мій східний вояж? А якщо кожен годинник – це пам'ять? Невже пам'ять можна продавати? Давно він так не нервувався. Георгій роздратовано тарабанив пальцем по керму машини. Я спізнююся. Ганьба. Через сварку за лісою я виїхав з дому пізно. І ось результат. Затор. Машинне стадо. Перша передача. Нейтральна. Гальмо. Перша нейтральна. Гальмо. Ру для рабів. Які безпечно почувають себе лише у стаді. Він увімкнув лівий поворот і різко виїхав з крайнього лівого ряду на зустрічну смугу. На нього дикими очима дивилися водії з машинного стада, знаючи, що попереду стоїть свистунець. Проте, побачивши, хто заздра, хто осудливо номери спортивної машини, зразу ж переставали цікавитися нахабою. А Георгій. Набравши вісімдесятку, наближався до регулювальника. Той сталеко дивлявся в номери. Побачивши їх, вдав, що не помітив порушника. Це такий собі звичай, така собі гра між власником крутих номерів і міліціонером. Коли не положено зупиняти крутого порушника, він його просто не бачить, вдаючи, що того взагалі не існує. На відміну від інших водіїв, Георгій, будучи людиною порядку, не мав неприязні до доїшників. Він любив порядок у всьому і тому поважав тих, хто в силу службових обов'язків мав його підтримувати. Якщо встановлені правила дорожнього руху, треба їх виконувати. Він ніколи не порушував їх, лише в екстрених випадках. Сьогодні був саме такий випадок. Він спізнювався на свою адвокатську фірму – Липинський і К. А шеф має з'являтися щонайменше за півгодини до появи першого працівника, тобто Ірини Марківни. А він мав з'являтися на робочому місці раніше, ніж звичайні працівники звичайної фірми, позаяк уже 5 років поєднував бізнес із політичною кар'єрою. А тепер, після нових виборів, треба тяжко працювати аби відновити фінансовий стан, який похитнувся після виборів.